Arra gondoltuk, hogy a mai uh, alkalmat a sötét oldalnak szenteljük, a sötét oldal vizsgálatának megkíséreljük. De ja, eddig mindig a nyugodról beszéltünk Igen, de, de most, hogy uh, is mondjam, metafizikai, a metafizikai rossz uh, eredetét kutatjuk. Az ős rossz. Az ős rossz. Na most én azt gondolom, igazából én, uh, én antropológiailag optimista vagyok. Ez azt jelenti, hogy szerintem a gyerek az alapvetően így, így, így hogy mondjam, egy ilyen ártatlan jó kis állat. Embert azt a kultúra nevel belőle. Tehát azt, azt, a, azt a kis állat, ami egyébként, hogy így, ha a csecsemőket bezártok egymás mellé, és, és nem tanítjátok meg őket a nyelvre, ők nem tanítják meg őket egymást a nyelvre, azok a csecsemők, azok komplett életet fognak leélni, mint állatok. Nem tudom, hogy mennyire érthető, amit mondok. Tehát ugye, ha, ne, ha, nem, ha nem emberek nevelnek, nevelik fel a csecsemőket, akkor azok a csecsemők komplet állatilleteket élnek le. Anélkül, hogy emberé válnának. De egy elég kegyetlen egy, kísérlet, de... Az a kérdés, hogy honnan származik a rossz? Honnan származik? Vagy ö, honnan származik a, a, az, hogy, az, hogy az ember mondjuk, mondjuk rossz lesz, vagy a rosszat választja? Szerintem ez onnan származik? hogy ö, valamikor történt vele valami gonosz dolog, valami kegyetlen gonosz dolog, amit nem ért, vagy, ö, vagy, vagy, vagy inkább, vagy éppen hogy ért, és éppen az a baj, de hogy történt vele valami, és hogy ő arra reagál, ő arra reflektál. Tehát, hogy a, a, ez a gonosz, ez így elméletileg kívülről kerül be a világba. De a jó is kívülről kerül be a világba, ugyanúgy. Tehát, hogy így... Ö, az se igaz, hogy a gyerek eredendően jó lenne, a szeretetet is tanulni kell. A szeretet is egy tanulható dolog. És úgy általában minden tanulható a világon. Még, még, tehát tulajdonképpen, ő, akikről szó lesz ma, azok a szociopaták. A szociopaták azok... Ő, Mi a különbség a pszichopata és a szociopata? Ez érdekes, ez érdekes felvetés. Itt Köszönöm van például Kezdjük a terminológia jó, Kezdjük, Kezdjük a terminológiával, kaptam már egy e-mailt, azt írja... Szia, Robi! Szeretnék röviden reflektálni az elmúlt hetekben apun elhangzottak rá a szociopatákkal és a pszichopatákkal kapcsolatban. Azt állítottad, hogy a gyilkoló szociopata a pszichopata, illetve hogy a gyába meghunyászkodó pszichopata a szociopata. Ez nem igaz, nem a cselekvésnél húzódik a határa kettő közt, mert egy pszichopata is lehet passzív, meghúzódó, aki ugyan nem érez semmiféle empátiát, de a viselkedését még többnyire képes a társadalmi normák előírta keretek között tartani. Ők a proszociális pszichopaták, és itt a szociopaták, és a szociopaták is képesek gyilkolni habitusukból adódóan. A pszichopátiára való hajlam genetika következménye, az kontrollért és az érzelmekért felelős része az agynak alulfejlett, ezért nem képes az együttérzésre. A szociopatáknál viszont a rossz gyerekkori nevelés hatására alakul ki az antiszociális személyiség zavar, náluk fennáll az empátia lehetősége azok iránt, akik nagyon közel állnak hozzá. A kettőnek diagnosztikai besorolása azonos. Tehát, hogy így ö, mérni. De ez igaz, mert lehet mérni a genetikait, a genetikai állapotot. Ezek egyébként valóban egymáshoz közel álló állapotok. Tehát kiderült, hogy ezt kiírta? Tehát ez egy szakember vagy egy művölt közönség? Vagy? Ja, elég jól hangzik ahhoz, hogy így ezt tudjuk, hogy értelmes foglalkozni a munkahipotézis kapcsán. Vagy hogy van, Zoli írja egyébként. Köszönjük, Zoli! Na, tehát, hogy itt, ezt itt meg is, meg is erősítette egy másik fiatal ember. Tehát, hogy akkor arról van szó, hogy a különbség a szociopata és a pszichopata között. Sőt, Zoli azt írja, hogy a klasszikus eset a szociopatára, az Adolf Hitler és a pszichopatára, meg a Stalin. Tehát, hogy a genetikai. Ő... genetikus, genetikusan... Sztálin genetikusan... hogy a Sztálinnak nem volt s, hogy sanyarú gyerekkora, és ott így ott eldeformálódott a lényeg. De... de... de... de... de... de... de. az apjával, ott hagyta őket, meg mit tudom... Tehát, ugye, Érted? Fiatal korábban csellenged. Papnövendék volt, bazd meg. Hát sztáli papnövendéktől kezdte. Most nem kell annyira belegyomorodni a Hányan kurvatták, segdbe, bazd meg a kolstorban? Hát érted. Ne viccelj már. Szegély Egyébként, ha már biologizálunk, mindjárt visszatérünk, a tükörneuronokról hallott-e valaki? Mik azok? Mert, hogy állítólag nekik köszönhetjük, a tükörneuronoknak hogy az együttérzést. De nem csak az Én együttérzést, ezt hívom, ezt ezt hívom ezt a tükörneuronokat, hívom úgy, hogy isteni, az isteni rész, a benned lévő isteni rész. De tehát hogy ez, hogy, ez a... erről van szó. Valaki elkezd sírni, és minden egészséges emberbe, a tükörneuronok révén elkezd beindulni. Persze más kérdés, hogy a felettesén révén, az önfegyelem révén ezt így elfogyjuk, vagy kontrolláljuk. A gyerekeknél egyébként megfigyelhető még ez, hogy jobban működik, mert mm. nincs az a nagyon erős önkontroll, hogy valaki elkezd szaladni, és akkor mit tudom, én bennünk is elindul, vagy. Tehát ilyen hasonló dolgok, látunk valamiféle arckifejezés mimikát, automatikusan átkezdünk venni bizonyos elemeket, ha más nem belülről, és ez a tükörneuronoknak köszönhető. Ezek szerint akkor a pszichopata, ugye ő a genetikailag sérült. A pszichopatánál akkor valami itt hibázik. Tehát akkor a tükörneuronokkal van valami probléma. Valószínűleg erről van szó. Egy... Így értem azt, hogy amikor azt mondom, hogy valaki be meg megsérült a gyártósor, vagy mitében, hibázott a gyártósor, és a futószalagon, amikor a, őt, őt rakták össze, akkor lelket nem raktak bele. Tehát így nem szereltek bele. Ez valószínűleg itt erről van szó, hogy a tükörne urodokkal a, a, a Az Isten kiment a kantinba, érted, <sítható> a... és a korcanytai Igen, igen, igen. Lejöttek olyanok a szalagról, akikben nem került be az Isteni rész. Hogy így igazából mi mind... Egyetlen isten, isteni ö, alap, alapon állunk, egy, egy, egy Istenben gyökerezünk lett a mélyben. És ezt onnan lehet tudni, hogyha téged ütver valaki, úgyhogy te vérzel, akkor az nekem fáj, nekem rossz, nem bírom, nem bírom nézni. Jó, persze van az az állapot, amikor nézem, és azt érzem, hogy te jó, hogy nem engem ütnek. Ezt úgy hívják, hogy a szofisztikált egó. Ego állapot. de ebbe is benne van, ha más nem negatív módon, de ugyanúgy benne van. Jó, de van a nem, nem szofisztikált ego állapot, amikor azt érzed, hogy üssed. De de még, nagyon jó. De, de még abban is van benne a... van az isteni rész, még abban is benne. Ott nincs benne, amikor semmit nem érez. Semmit. De nem, Já, nem az, az, az, az ne, egy tökéletes, nem, nézi. Ez egy tökéletesen üres lap, amit aztán tele lehet írni bármivel. Tehát bármit érezhetsz, ha akarsz. Tehát azt fogod érezni, amit a legkibizetőbb, amit a legjobban szeretnek látni mások. Amit akarsz, hogy gondoljanak rólad. És ne töltöd ki. Tehát, ö, pszichopatának lenni az ilyen. Arról a kiankócseket kap a pszichopata az ördögtől. Hát gondolj bele, hogy a pszichopataként egyszerűen képzeld el, hogy, hogy mekkora, lehetőségek, mekkora kapacitás szakad rád, mekkora szárnyakat kapsz, hogy nincsen ez az isteni rész, ami visszahoznak. Az empátia, meg, a, meg, a, meg az együttérzés az iszonyatos teher, iszonyatosan nehéz. Ami átszövi az embert érzelmileg, és, és millió szégyen, meg, meg millió félelem, meg hazugság, meg bűntudat. Így van, és ez az egész túl bonyolult, és túl szövevényes, és túl fájdalmas. Megnyomorít, megnyomorít. A múltkor idéztük a fűrelt, a lelkiismeret zsidó találvány, hát ő a Bibliára utal, amely épp úgy, mint a műveltség, megnyomorítja az embert. mert erről van szó, hogy a Hát igen, és gondolj bele, hogy ők, ő nekik ez nincs. Ez az egész nincs. Neki, neki is van pszichéje, de ő tölti ki. Egy üres könyvet kap, és ő ír bele, amit akar. És az ő. Mert ő legyárthatja magát úgy, ahogy akarja. Mert ő egy Isten, kvázi, és ő is, így is gondol magára. Ő egy Isten, ami köz, aki köztünk emberek közt jár. És valóban abból a nézőpontból jogosan érzi ezt, hogy ő Isten. Mert ő, hogy mondjam, mi Istenben vagyunk. Ő Istenem kívül van ilyen értelemben. Isten! Egy, lehet, másik lehet, Isten. Jaj, jaj, jaj. Egy másik Isten! Egy másik Isten! Érted? Na várjál! Egyébként a jóságos gondoskodó a Isten mellett, ha megnézzük az ősi Isteneket, az ősi bogány Isteneket, akár az antik Isteneket is, azok kegyetlenek voltak kurvára. Meg ilyen, ilyen tudod milyen, mint ez a, a bogár, a bogárról a lábakat lehet, hogy érted? És akkor nézz hogy tud még így mászni, csúszni, meg kiszedi Legyek szárnyát, egyébként a zsidó is nem is ilyen volt a, de ez, a időnek, igen, de ez a Igen, de ez a kisgyerek, ez még nem pszichopata. Mert ő nem ő, erkölcs nélküli, hanem erkölcs előtti. A, a pszichopata az erkölcs nélküli. Az erkölcs előtti gyerek, az valóban bűntelen. Tehát amikor az erkölcs nélküli gyerek tépi, ki, tépi le a mocskának a lábát, Erős gyerek, hát más. Annyira akartam macskát mondani, hogy mégis egy cuki dolgot, még dolognak, még egy dologra tépjené egy szöcskének, érted? Na, e, akkor az a gyerek, az a gyerek ott abban a helyzetben bűntelen. Hát az ott nem volt bűn, mert itt nem volt még bűn. Tehát az még nincs ott még. Igen, figyelj, nem. a, a macskát elképzelhetően az a neve. Legem visuális És a. a... A, és akkor eszembe jutott, ha ilyen vicces filmek embereknek tévnek rá, és akkor még ne egy értelmezés és spritz ki a vér. Értem, a Hullajó című kiváló filmet, látta valaki és akkor a már mindenki zombi volt és a Csávó jött ilyen izével. Nagy gyerekek a burinak vége és egy fűnyíróval, és ilyen eldarálta az összetört. Az egyiknek meg a levágott fejét betette ilyen izébe, turmixgépbe, és akkor így turmixolta, És akkor ezek jutottak eszembe, és ezek mindig olyan vicces. Na, visszatérve a, a pszichopata, tudod? na. Nem az OBI-t azért imádjuk, mert ott lehetünk az És nem vagyunk. Hozzá. Ki jön belőle? Hát, hát hát ott ott lehet, vagy igazából ezek a, ezek a gyilkolós játékok is azért olyan népszerűek. Hát én amikor elkezdtem játszani életemben először, <gálafír> melyiket, melyiket? melyiket? Megláttam a. Én a túmot, és Isten üzemmódba kapcsoltam mindig, és láncfűrészsel mentem a ezért. Kettőt szerettem a Gatling géppuskát, az olyan jó olyan forgótáras, és akkor lelkaszálta a ézeket, de hosszan tartottam még az, akig összerosgattam, és a másik meg ez a láncfűrész, és egy vigyorgottam a pofa, hogy így a láncfűrész. Most még. Én a gépia? Jaj, GTA te ízé fiatal generáció! és a, GTA... a latin voltál, vagy a néger? Ez én néger, az autótás néger, tudod, aki így az, az öreg nénit ja, ja, ja, De nem, az a, az a csodálatos, hogy az első két hónapban én nem a, a küldetést csináltam, hanem én igen, teljesen... Nem is jött az fbi a helikopterrel... Semmilyen rendszeresen jött az fbi a helikopterrel, én teljesen magányos fotó voltam. Nem vállaltam munkát két hónapig, aztán után szabadultam az egyik városban. és... De, de nem nem, hát, a többször volt az, az el jobb, amikor az ilyen csíteket ki tudod szabadítani. És akkor mit tudom, tud lenni négy helikoptered, amivel, az ilyen, amivel így körbe tudod rakni a szabadságszomrot, és így a szabadságszoborból tudsz ilyen harmadik helikopterrel, amit a tetejére raksz le, onnan tudod lőni a, a, a, a, a, a, a tengeri őrséget. Azt nem próbáltam, viszont a POSZTER című játék, amit bepontott az Egyesült Államokba, mert, mert ilyen gyere, hosszú kabátos vagy, ilyen puskával, és akkor végül bemész az iskolától is ott a gyerekeket, nem tudom én, és, és ilyen, ilyenek vannak, aztán csináltak egy második részt, és... Mikor csinálnak olyan képéját, amiben le is lehet szopatni az öregasszonyokat az utcán. <gül> <gül> jogos. Hogy, de hogy, meg, hogy a, a azt szabad, hogy térdelj, le meg! kérdej le, imádkozzál, és közben lőlek agyon, tehát ilyet lehet csinálni, de az, hogy egy kicsit megszobhatom a számosat, <gül> és dolgozhatsz nekem, és valamit agyon lőlek, ilyeneket miért nem lehet már csinálni, miért, miért szorlálkoztak minket a jogainkban, van. vannak jogaink, jogunk van játszani, de vannak, vannak tudni vannak ilyen játékok, ha gondolod, majd szerzek nekem, de... De térjük vissza a fő témánkhoz, mi akik mélységesen eliték a, a szociopaták és a pszichopatáknak. Nem, a... nem, a játékok arról szólnak, hogy itt mindenki akar pszichopata lenni. Ez egy, Miket úsba köt az, hogy, hogy emberek vagyunk. Hogy emberi lények vagyunk, hogy erkölcsi lények vagyunk, hogy, hogy, hogy nem szabad, hogy ilyet nem szabad. Tehát, ez hogy így, milyen szép is lehet. De ez a létezésünknek a komplexitásához tartozik. Ez a létezésünknek az ilyen mélységes komplexitásához tartozik. Mi, de mindannyian imádjuk azt, azt érezni, hogy föl vagyunk mentve. És a, és a Doom meg a, meg a GTA az ilyen. A GTA azzal, Doom. hogy ez egy jár. -i. Ráadásul a Doomba ba szörnyeket lősz még a te ja, szörnyeket. Ja, ja, ja, vagy nácikat, vagy náci szörnyeket. Az azzal nem? a wolfenstein Jó, most állap. egy egyébként. Ö, ott is vannak ilyen náci rohamosztagos szörnyek. A doom nincs nincsenek. A wolfenstein A Wolfensteinben van. vannak. Igen. Ja. E és izé és, és a zombi is erről szól. A zombi az arról szól, hogy bűntudat nélkül gyilkolhasson. De nincs benne lélek. Nem, hát meg te meg a megváltod. a zombi. A pszichopatában pszichopatába nincs lélek, a zombiban nincs lélek, te úgy lehetsz lélektelen, hogy a lélektelent írtod. Érted? Ja, jó ez? Ne negatív tükör ne neuron affekt. Efectus. Effektus gazda. Figyelj, ez így van. Ez, ez kurvára így van. E, igazából ezért tartjuk, és a zombis játék a legjobb. Mert csak játék és zombi. Mindenképpen meg szabad ölni. Sőt, sőt aki nem játszik zombis játékot, az szégyelje magát. Szóval, szóval a, az érdekes az az, hogy, hogy van ez a kétféle, hogy most úgy hívjuk, hogy szociopata, meg úgy hívjuk, hogy pszichopata. Oké. Okay. A pszichopata az az, akinél a genetikai komponens áll fenn, -osan. De a genetika is olyan, hogy nem, az a, nem úgy néz ki a genetikai komponens, hogy vagy megvan, vagy nincs meg, hanem hogy hány százalék a valószínűsége. Mondjuk benned megvan a tüdőrákért felelősgén. Akkor, ha soha életedben nem dohányzol, akkor is... 20% esélyed van arra, hogy az életedben tüdőrákos leszel. Ha dohányzol, akkor ez így fölmegy 80-ra. Mondjuk. Ez azt jelenti, hogy van egy, ilyen, van, van egy szórás. Van egy... Tehát hogy így, így minden... Tehát így semmi sem olyan, hogy így ő pszichopata, hanem van egy olyan gén, ami nagyon erősen jósolja azt, hogy pszichopata lesz. Ha a szociális körülményrendszer erre rásegít. Ez azt jelenti, hogy mondok egyetlen példát, ami ezt megvilágítja, és hogy ez mennyire különleges. Volt egy ember, aki kifejezetten ezzel foglalkozott. Az az igazság, hogy ma már ez kimutatható. CT-vizsgálattal kimutatható már a csecsemőben, hogy, hogy pszichopata-e. De mert... kurva jó, mert akkor rögtön le is lehetne dobni a taj. A festika segített volna egyébként a spátaja. Erre is ki fogunk, erre is ki Erre is ki fogunk kérni. A pszichopata is ott le. Ő, ő, tehát hogy mondjam, az, hogy valaki pszichopata, a pszichopátia, az mérhető. ct vizsgálattal. Egyszerűen az a területe, az agynak, az, az pirosra festi. És így is így, így az, az a része, ami piros, ilyen nagyon mély piros az azt jelzi, hogy az a rész az inaktív, inaktív. Valószínűleg ott vannak a kibaszott tükörneuronak, vagy ott van az isteni rész, amiről én beszélek, bassza. Illetve nincs. Csifatod, igen, ott lenne, de nál, nálunk ott a helye. van. Nálam meg ilyen, nálam meg azt hiányzik. Most azt hívhatod úgy, hogy ott van az Isten beleszerelve a lelkébe, vagy csifatod úgy, hogy tükörneuron. Az a lényeg, hogy így izé, hogy így adott így. A szihopata Mert az nem hisz a lélekbe. Érted? De nem, a tudós hívja tükörneuronak, függetlenül attól, hogy. A, a tudósok szihopaták. Jó, van De jól van. Ja. Szóval a, az, a, az a rész az piros, az piros lesz. És, és ő maga ezt vizsgálta, és így a kezébe került a saját felvétele a saját agyáról. És látta, hogy hú, a picsába. Ott amikor itt Azt a kurva élet kérte az anyjának meg a nem, nagyanyjának visszamenőleg, és így senkimél nem volt, csak nála. Tehát valószínűleg, egy ilyen.. hogy mondjam, egy olyan, egy olyan genetikai minoritás, ez a izé, ez a ez, ez, ami, ami valószínűleg ott volt, mit tudom én, valamelyik hükapjánál egyszer előtte meg mit tudom én, még az 1500 as években van. Recesszív! Tessék? Recesszív. Recesszív gén, igen. De nagyon recesszív, tehát nem arról van szó, hogy egyszerűen recesszív, hanem arról, hogy nagyon. Nagyon. Hát, hogy így, így mondom, az egyetlen nagyszülője nem volt, meg egyetlen szülője sem volt, aki ilyen lett volna. Így visszavelőleg És így, így pszichopata lett volna. És hát ő sem pszichopata. És így rá kellett jönnie arra, mert hogy így minden pszichopatánál ezt így megnézik, és mindegyik légecire piros. Tehát, így, és még úgy úgynevezett szociopatáknál is piros, csak nem annyira, mert ott így megvan az a trauma, amelyik így a kellő részét még kitette. Ott rózsaszív. Igen, igen. Tehát, hogy így... Meg nincs olyan, hogy amelyiknél nem genetikus, hanem szociális, hanem itt mind a kettő mindig megvan. Tehát mind a szociális is megvan. A csávó úgy értelmezi, és nincs más magyarázat, ha neki se is őre, ráadásul tudós, aki ezzel foglalkozik, kurva hosszú cikk szól erről, hogy, hogy ő csak annak tudja tulajdonítani, hogy ő nem lett pszichopata, hogy, hogy így mindig is tök jó, tök normális körülmények között élt, nem érte semmi igazi trauma, amit így nagyon meg akart volna bosszulni, de így nem, nem, nem volt rajta olyan nyomás, meg nem ízé, ahogy úgy mondjam, tehát hogy így, így kurva szerencsés volt, mert nagyon rossz volt a genetikai háttere, de, így, izi, de így, így így, így tök szerencsés volt a szociális háttere. És így megúszta, és egy tudós lett, aki nézi, hogy bosszanek, pszichopata vagyok, is így Kurva nyomasztó. Na, Ö, Tehát, hogy, hogy, hogy ja, ne mi nem, eset nem arról beszélünk, hogy ez egy ilyen mérhető dolog. És az lenne, az lenne az esténknek a fő kérdése, hogy ha viszont mérhető, akkor jó lenne, jobb világ lenne az, ahol azokat a gyerekeket, akiknél ilyeneket mérünk már csecsemőkorban, CT-vel, hogy ott az, az a rész az ott piros, a CT képernyőn, azokat esetleg, nem szelektál. engedni, nem kiszelektálni, nem kiszelektálni, mert nem táborba vinni! Én nem táborról nem, beszéltem, mintizációról voltak. Nem, nem. Nem, nem, nem, én arról beszélek, hogy esetleg nem lehetne őket nem engedni, hogy hatalomhoz jussanak. Tehát mondjuk, hogy, hogy olyan kifinomult dolgokkal foglalkozhatnának, mint mint tudom én, is? Vagy ilyen, ilyen, ilyen, rendezés. ilyen rendezés tehát egy olyan dolog, ahol így, ahol itt mondjuk 3-4 embernél többet nem terrorizálhat és egy is kontrollálva van. Tehát hogy így, nem engedni őket, hogy szégvezetőknek meg kritikusok legyenek, meg. hogy mondjam, mert hogy így az a baj, hogy így ők veszik, ők veszik át a hatalmat mindenhol. Mert ők nekik szárgyaik vannak, ők köztünk élő istenek, lelkiismeret nélküli, lelki problémák, neurózis, Bűntudat, nem életen, tartja őket vissza semmi? Semmi, csak a saját, a, hát a saját gyávaságuk, az gyávaságuk tartja mindössze össze, ő vissza őket, de semmiféle olyan gátlás, amit így akár a neveltetésük során így megkaptak és így... Egyébként lehetne egy olyan tör alternatív könyvet írni, hogy... De lehet egyébként, hogy már megírták, csak én nem tudok róla, hogy az emberiség történelme ilyen pszichopatológiai szemszögből. Hm. És vannak jól nevelt pszichopaták, akik, akik megkapták a nevelést, és tudják, hogy így mi a civilizáltság, előrük lesznek a politikusok. És vannak az ilyen rosszul nevelt pszichopaták. Meg a cégvezérek, azok kurva kifinomultak. a cégvezérek is. És vannak azok a Sőt, mamar. bocs, van egy kanadai ö, szerzőpárosnak egy könyve, pszichopaták öltönyve, amikor az Enron összeomlott. Volt egy, volt egy gazdasági válság, kívánom nem több évvel ezelőtt történt, és, és összeomlott egy nagyvállalat, és akkor kiderültek ilyen kamuk, ilyen csalások, mindenféle gazdasági bűncselekmény, ilyen nagyon, és akkor egy pszichológusnak ez megtetszett a téma, és azt mondja, hogy ezek a cégvezérek nagyon kifinomultak, nagyon jó megnyerő megnyerőmodorúak, és karizmatikusak. És pszichopaták, igazából pszichopaták állnak a nagy, nemzetközi cégeknek az élén. Tulajdonképpen, de várják, viszont akkor lehet, hogyha nem pszichopaták állnának, akkor a versenybe hátrány szenvedne egy vállalat. Mert hogy a piaci versenyben előnyben részesül evolúciósan. Az magyarázat, hogy miért fogják szarrálóbb bizni azt, hogyha egyszer felvetődik, hogy a pszichopatákat szűvjék ki ebből a versenyszektorokból? Hogy hogyan fogják majd ezek a cégek szarrálóbb bizni? ezt a felvetést? Igen, valószínűleg ja. igen, köszönjük. De, de, de, vajon, te, tegyük fel magunknak a kérdést. Nem vajon nem lenne jobb, nem az lenne jobb világ, nem lenne de nem lenne jobb világ, hogyha mondjuk ezek az emberek nem viselhetnének tisztséget, mondjuk akár még, még portát se lehessen az ilyen. De komolyan. Mert, Mert hogy az nem is egy ruhába van. Igen, nem fessem képet. Vagy... Egy csomó mindent hagyni jó így csináljon, de hát így kurvára nem a hatalommal kapcsolatban. Mert tudjuk, hogy a, az, nem, az az, amit nem szabad. Egyáltalán a közelébe nem engedni őt annak a létrának, ami a izé, fölfelé nyalás és lefelé taposás, az ilyen... Ö, hát so, portásnál ö, ez... Nehéz. De nem de nem a, portás, a portásnak is hatalma van, a porta, a, hogy mondjam, a portás fülke hatalma az a kiskádári a legszállalmas, a belül. Van egy pártosa, van egy nagyon híres film, 70-es évek eleje, a Night Porter. a de azt hiszem nem hozták az Éjféli Portás, aki egyébként egy náci háborús bűnös volt, és egy csaj egy operaénekes fölismeri a szálloda Éjféli Portásába, egy, koncentrációs táborból kiszabadult Csaj, föl ismeri a volt Mácit. És összejönnek egy ilyen szere egy furcsa szerelmi kapcsolat, erről szól a ez félre, egy ilyen nagyon beteg vizet. És a csávó az olyan, hogy már a koncentrációs táborban tetszett neki a Csaj, és a barakba valami, valami fogolyd, aki tisztséget viselt, egy kápó, aztán meg akarta erről szakolni. És akkor a Csajnak a szüli napjára, küldött egy dobozt, a kápó levágott fejével. Érted, így udvarolt neki. De ezek ilyen emlékképek vannak a filmben, Egyek, a kurva jó film. A saját náci társai meg, hogy ne taluskodjon. Ez a még film vége. Szép szerelmi történet egyébként. Köszönöm Na, hogy... Magyar én csak az, csak az egyedül az a kérdés, hogy akarunk-e egy olyan világban élni, és most mindjárt szavazásra is bocsájtom ezt, ahol, ahol szociopaták vagy pszichopaták, hát most hogy is mondjam, legalábbis ezzel a rossz lelettel, ezzel nem, nem lehetne elmenni sem politikusnak, sem cégvezetőnek, sem semmilyen hierarchikus rendszerbe így nem lehetne nevezni. Mert, mert tudjuk, hogy ők azok, akik nem alkalmasak arra, hogy ezt a pozíciót ellássák. És a, mi a nagyobb rendszer, azok védekezünk ez ellen. És ki akarjuk védeni ezt. Mi akarjuk védeni ezeket a. nem alkalmas alatt mert pont az derül ki, Pont azért nem alkalmas. Mert hogy hiányoznak, a hiányot, nem alkalmas arra, hogy folyjusson a csúcsra, de nem alkalmas arra, hogy azt a tisztséget ellássa. Pont ez a baj. A főjutás a főjú népből mekkora nagy népet csináltak ilyen embereket. Napóleon, Hitler, Stalin. Ez is jó kérdés. Ez is jó kérdés, meg, hogyha ezt megcsiszkáljuk. A De is ezt tudni kell a szavazáshoz, hogyha ezt megtesszük, hogyha ezt megépjük, akkor az egész emberiséget. Is, megfosztjuk ezektől. Megfosztjuk, és az a kérdés, hogy ezek mik ezek, mik ezek a pszichopaták, akik ezeket a cégeket vezetik, és pörgetik, meg akik ezeket a kormányokat vezetik, és, és a médiát, meg ez az hogy az, az összes hierarchiának a csúcsán a igazgatói iroda, inkább így hívjuk. Ők, ők, akik vezetik a világot. Ők, akiknek meg szárnyaik vannak, nem karjaik. Ők, ők, ők, a, ők azok, akik, a, akik, a, akik föl tudnak jutni a csúcsra, mert nekik nincsenek gátlásaik, amik visszahutnánk őket a földre. Meg nincsenek, nincsenek empátiáik, amik, meg, meg, meg, meg bűntudatuk, amik gúzsba kötni őket. Lehet, hogy ők az Isten bukott annyalai. Valami ilyesmiről De. van szó, igen. Na most, hogy mondjam, szerintem ők a világ átka, ha nem kérdeztek. De vajon rámernétek mernétek mondani azt, hogy... Jobb, jobb lenne a világ akkor, hogyha ők őket nem engednék? Hogy, hogy a hatalomért versenyezzenek? Kiszavaz arra, hogy tiltsuk el őket a hatalomtól? Kiszavaz arra, hogy ne nyújjunk bele? Az meg, és ilyen beteg társaságnak popvázunk, mint érted, morális, magas, elköltség. Valószínűleg ők a bölcetek. Nem tudom, hogy az ilyen társadalommérdökösködés az mennyire segít, vagy mennyire működik. Eddig még, eddig még mindegyik ilyen táborokhoz fizetett. Tehát akár tennszerikó választ, hogy, <síns> <fölölvára> az, hogy, <síns> jól, hogy én, hát most ezt ilyen kínátszabbjuk, de most most mindjárt elképzelhetem, hogy jó, hogy jó lesz. Iáltalában lett a vége, hogy lett egy ilyen kibaszott sötét uksz jó lett egy de ez egységben ilyen tértelni nyomorult ember, aki nagyon de, de mind -t, mind -t -t igaz lett. Tehát mindig lesztek de még annak. Most is a jót akarjuk, azt így tudjuk. Így, csak a jót! Csak a jót! De azt adjon! Csúnya vége lesz ezeknek általában. Tehát, szóval a bölcsebbek voltak, tehát így a többség van. Egyébként a, a pszichopaták, pszichopat igen, legyőzhetetlenek, mert ők megjelennek, mint anti-pszichopaták. Érted? Hát akkor az a pszichopaták vannak állapnyerésre, bazd meg. izé, a báránybőrbe bújt farkas, bazd meg. Sőt, még ráhúz egy ál... Farkasbőrt is a báránybőrre, hogy úgy lássák, mint ha őik az áll a belülről, de legbelülül egyéken tényleg farkasbaznak. Csaj volt egyszer rólam, ezt onnan tudották viszont. Egy ilyen eljárás az például kiszelektáltam ott a Hitler. -t. És a hitlerizmus helyett lett volna egy ilyen, hogy mond mondjam, egy ilyen, ilyen, ilyen... Monarchista, monarchista, ilyen, ilyen, ilyen valami, mint valami. Az mondjuk így nem lett volna, Sztálint, azt is kézelektálta volna, azt sem lett volna. Ha nem volt is lett volna, lehet, hogy lett volna egy ilyen, nem tudom én, hát Lenin már elkezdte így sítni. Ja, hogy mondjam, ha azt a rendszer Trotsky vezette volna, vagy Buharin, vagy bármelyikük, az nem olyan lett volna, mint a Sztálinizmus. Nem biztos. Az egy csomó minden... Nem biztos, egyénész, Sztálin egy csomó... csomó minden, tehát egy Trotsky-tól, hát szép dolgok ezek vannak, igazából hány ember marad volna aztán el a csáborba megdöblezni, hogy legettív ból a rendszerből? Hát nem, hát ez így volt? jó. Nem is ezt mondtam-e, nem is aztán faszadom. A több szeretném szabadon. Ja, ez itt. De jót szabadon. Szerintem. De most komolyan! Otólag így, így. És a jövőben, hány ember millióknak kell majd megdöbleni és nem is az, hogy meghalni. Nyilvánvaló előbb utóbb ez a most mennyien vagyunk? 7 milliárd al? Ez a 7 milliárd, majd fölmeg 10-re, az fölmeg 12-re, az fölmeg 16-ra, és az visszaesik majd 8-ra. Valami ilyesmi. Szerintem valami ilyesmi a változó. De de Sose lesz úgy, hogy így most így csak így parancsolj. Most nem tud tud. Annyit szeretnék -e ezt hozzátenni, hogy az hogy első felében is, meg az 1800 es években is voltak az akkori tudománynak megfelelő hasonló elméletek, ami például fejforma alapján építette meg azt, hogy kiből lesz bűnöző. A Lombró elméletről beszélsz. Én a a baly elméletekkel is előtt kérném. Jaja, ja tudod, ja, ja, ja, ja. csak tudod, van egy, van egy, van egy! Van egy kis különbség! Tudod, van egy kis különbség. Nem mondtam, van egy különbség, van egy kis különbség, a most. Meg akarsz, fél a mondjuk tesztoszteron kult utalt, és akkor az elvileg hajlamosabb lenne a különbözés. Te Tök úgy érzem magamban, az megint a izébe a félelem és a reszketésben mondják a csávónak a izét, hogy hogy és mennyit maszturbálnak bazd meg az izék, a drogosok, a csávó így a, izé, a johnny depp igyek, így nézeget és kapar mi a spermafoltot a nadrágáról, hogy így mondod az eresz izéket, bazd meg. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ezzel tudnánk jól belenyúlni, hogy, hogy de, de lehet, hogy pont az azáltal, hogy korlátozzunk és mondjuk úgyjuk. Ja, korlátozzunk szegény pszichopadáknak az egyenlő, egyenlő versenyesélyeit velünk. Akik. Eh, Tudta mondjuk törekvé, mert tudja, hogy a van, és ezleg olyan ez éltött benne, hogy bármi. Jaj, ezeket, nem lehet, ezeket, nem lehet fel, ezeket nem lehet fel, a fel, lehet, hogy a, a, a, a, a jó. Embernek. Adik, akarsz, szól, meg, a akarsz a Azt mondom, hogy inkább. Hogy, adjuk meg a, az elskölcsösségválásnak az esélyt. Vagy... Olyan, az esélyét. Teremtsünk meg olyan környezetet, hogy... Teremtsünk olyan környezetet, hogy a pszichopaták is, akiknek mondjuk százszázalékos, os, -os genetikai jóslattal lesznek olyanok, mint Sztálin. Tehát, hogy mondjuk olyan szinten adjunk meg neki az esélyt, ami ezer esetből ezerszer nem jön be. De mindig adjuk meg... De nincsen nincsen százszázalékos, de van. Vannak annyira erős jóslatok, mert hogy tudjuk, hogy a populációban, hát a populációban minden megtört. a populáció... Minden egyes alkalom az teljesen valósz, ö, valószínűtlen és számíthatatlan. Tehát lesznek olyanok, egy nagy populációban lesznek olyanok, akiknél 99,5%-os valószínűséggel van annak, hogy a rábízott alkalommal vissza fog élni és zsarnoki módon fog működni. Akkor, akkor mit lépsz? Akkor azt mondod, továbbra is azt mondod, hogy meg kell adni az esélyt. Meg kell adni az, a, az egy a kettő százhoz esélyt, mert, mert ember, mert is akkor itt tíz év az lehet mondani egy ilyen beszédet, meg négy csehk gyújtani, meg a baszom és az, a, távon, azok, és a Hát, hogy Nem tudom, Végül is, is ja. Hát így így egy így. kicsit, hát, ha még néhány rá megy a picsába, kész! De nem, muszáj, igazából! Mert hát az összes bűnöző... Ne bazz, az, úgy az ember, nem veszi ember, észre, ember így nem, na, akkor mondjuk, ezt megállapítanák, és ami speciális oktatásban részesülne, vagy külön oda tudjálni nek arra. Speciális oktatásban. hát én <tis> oktassál de van az az állapot, baszben, amikor egyszerűen ül, nem érezzetjük vele. Úgy, a, én téged, osztak, mondtál egy példát, amikor én téged pofán Mondtál egy példát, hogy a csávó a készre veszem hogy ő pszichopata, és mégse a, a, lett a nem, kártékony tagja a társadalomnak. Ne van ilyen, az van az ilyen, ilyen, ilyen, is van, sokféle van, de mondjuk mi történik, hogyha be, a, a legrosszabb ami történhet, hogy van egy ilyen figura, aki azt mondta, hogy a tanulmányt írta és azt a figurát, azt eltiltjuk attól, az, hogy hatalmat gyakoroljon, pedig ő ebben az életben most is, ő orvos, aki psziópatákat vizsgál, egy orvos. Ezt folytathatná ezt a munkáját, nyugodtan. Tehát ez, ez például egy olyan munka, amit nyugodtan folytathatna. Semmilyen jogsérelem nem született. Csak elképzelhetnánk őt attól, Jel. hogy szenátor legyen! Tehát, hogy, hogy elképzelhető, hogy gosszú vágyból, amit lehet, hogy mondjuk egy sciopata nem érez, vagy, vagy sokkal inkább egy olyan ember, aki, akinek erős teljesebb érzelmei vannak, akkor azokat is elképzelhetnánk, mert hozzá, hogy... Lehet, lehet, hogy, hogy a pszichopata az még békésebb vanná, mert az, annak mindegy, Most az nem legyen. érez hogy az, az még, az még jó. De pont azért, mert nem érez érzelmet, pont ettől megmámorosodik. Azt érzi, de mert egyféle érzelmet ő is érez, mert csak a tükörneurónok hiányoznak, Évá. mert a neurónok nem hiányoznak, a saját magát szeretni. Tehát olyan neuronja neki van, köszöni, amelyikkel magadat kell szeretni. Az van, egója, az van. Az, az a helyett jó. Ja. És pont azért, mert Isten őnek nincs más, akit szeressen, ő csak saját magát tudja szeretni. Énként mondjuk a bűnözőket megnézzük, vagy azokat, akik gyorsan vannak, lehet, hogy sokkal több olyan van. Ő ettem aki meg, meg sokkal több olyan követel bilkosságot, aki hajlamosan aki inkább erőteljes érte, mondjuk erős vérmérsékletű. Hol... Ennek semmi köz a vérmérséklhez, tehát most egy olyan dologról beszélsz, vannak lobbanékonyabb pszichopaták, meg ilyen nagyon nyugodt pszichopaták is. Ezek semmi köz a vérmérséklethez, most egy-két olyan terület folyt össze, hogy amúgy semmi köze nincs érzelmei Hogy jönnek ide az érzelmek ezzel kapcsolatban? Ő neki, hogy nem olyan érzelmei vannak, hogy mondjam? Tehát hogy a, én, nekem lehet nagyon erőteljes. Érzelmem, úgy, hogy én egy pszichopata vagyok, és az a nagyon erőteljes érzelmem, hogy fokkal kapán vagy, komán baszlak. Nem, nem vagyok pszichopata, te ez egy nagyon erőteljes érzelem lehet, és nem várja ki azt, hogy én pszichopata legyek. Érted? Erőszakos vagyok, az érzelmeim erőteljesek, és továbbra is beszélhobhatok. Valamilyen érzelmi csalódás miatt, vagy miatt. Valamilyen csalódás miatt, igen. Valamilyen érzelmi csalódás miatt, vagy mondjuk azért. Vagy mondjuk azért, mert is tegesít a pofát tegyek. Ez most merül fel először a civilizáció történetében, ugye? Hogy így már valamilyen okkal, vagy... Akkod, vagy okkal, vagy alkohol tartalommal. Hát igen, általában így tehát így alakulhatunk. Nem szeretném, ha a pszichopaták uh, tudnak ilyené uh, válni. Nem csak a pszichopaták tudnak ilyené válni, de azt tudjuk, hogy ez egy pszichopata működés. Tehát van ez a pszichopata működés. Őket hívjuk úgy a pszichopaták, meg szociopaták, ez a fajta működés. Ide sok út vezet. Vezet egy nagyon széles genetikai ösvény, meg vezet egy nagyon széles szociális ösvény. Átkeverés, segíthető. Az átkeverés. Sokkal humánusabb felvetés. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Igazad van, igazad van. Neveljük át őket, tehát őket addig, amíg alkalmasak lesznek arra, hogy hatalmat gyakoroljanak. Jó, de nem, nem, nem egyszerű elszigetelni őket attól, akire, ami, ami, amihez, amire nem alkalmasak. És az embernek az, hogy ő mit vár. Saját Jelenkezik itt de is egy fiatal nagy kérdés egyébként, hogy mi a saját döntésed, mert mondjuk két dolog az, ami, ami meghatároz téged. Az egyik dolog, ami meghatároz téged, az a geretikád, az nem a saját döntésed. A másik dolog, ami meghatároz téged, az, hogy milyen családba kerülsz, milyen iskolába iraknak, milyen körülmények között éled le a gyerekkorodat, ez sem a te döntésed. Ebből a kettőből állsz össze te, te magad, és arról beszélsz, hogy nekem döntéseim vannak. Persze, döntéseid vannak. nem? Hogy nem, persze, abból állsz össze, ami, elő, ami a te előzményed, genetikailag, és szociálisan, kulturálisan. Hogy, mi a te döntésed? Mit jelent ez? Ez egy illúzió. Ez egy illúzió, aminek mindenkinek szüksége van a kurva egódnak. Hogy így az az én döntésem? Jelentkeznek a baszmírósi a füropatákat, de a <gül> Kateriát. Kitermeli, kitermeli azt folyamatosan, hogy mondjam, nem, hogy mondjam, de ezt nem folyamatosan szűrjük, folyamatosan szűrjük. Minden, szület, szület, minden, minden, minden születő gyereknél csinálunk egy CT-t, és látjuk, hogy alkalmas arra, hogy hatalmat gyakoroljon, vagy nem, és akkor szigeteljük el, és legyen az élete tüvő, komfortos tüvő, és boldog, de maximum magarakat kírozhasson. Mi van, ha hiába ki, a de, ö, mi van, hogyha jába a ki, genetikálad a de mi van volt, van egy Ugyan ilyen hogy a hogy Hogy kellenek a mi izénkhez a psziopaták mint tényező, érted ezt hogy a hogy Lehetséges, hogy az emberiség. Mint, mint, a mint, mint, genetikai, mint, mint, mint genetikai, biológiai ö, entitás, a pszichopaták nélkül, ha kivennénk a pszichopatákat a hatalomból, olyan sebet szenvedne, hogy bele, elbukna, belebukna az emberiség. Kvázi, erről beszélsz. Ez lehetséges. Erre én is gondoltam már. Ez kurva erős faktor. Ez, ez erre, oh, yeah. Ez benne van, hogy ha nincs, akkor Napóleon, akkor meg tudjuk elépni azt a polgárosodást Európában, amit, amit Napóleon átütött. Vérrel átütött. Az, az egy kurva nagy kérdés. Lehet, hogy ehhez kellett egy pszichopata, amely egész Európában így polgári társadalmakat hoz létre, hogy mi most itt lehessünk. Györnél, györnél harcol Napóleon, azért, mert kurvasok sok Francia meghalt, meg csomó Habsburg azért, hogy ne, Ülhessünk most itt és beszélhessünk erről itt és most. Igen. Ezek, ezek, ezek, ezek, ezek létező faktorok. Mert, mert, mert hogy, hogy úgy működik az egész szisztéma, hogy a pszichopata, az természet Napóleon leszart szerintem mindent, ő kizárólag a saját karrierjét akarta. Kész. De az egész rendszerben ő mégis a saját önzése révén egy olyan tényező volt, egy olyan funkciót látott el, ami a rendszert ebbe az irányba vitte. Értjük e ezt, egyet a kapitalizmus nagy izé, apostola is ugyanezeket tubálják, hogy szükség van az önző emberekre, mert azok izé viszik előre a meg. Akarunk hinni ebben? Hát nem, nem, van, nem akarok. a felháborító és felháborítanak ezeket. Hát igen, de azt így kéne csinálni, hogy, így, így, hogy így azokat az embereket tök humánusan kérjük őket, hogy vizsgálják a vizsgálják a vizsgálják a, a galaxist. Vizsgálják azt, hogy bazd meg, így izé, melyik, melyik, melyik naprendszer találjanak új galaxisokat. Egy olyan újfajta kultúráról van szó, vagy újfajta társadalom modellről, hogyha jól értelmezem kollégám, tanult kollégám szavait, miszerint szerint helyet kapnak ők, csak más területen. Nem, kapnak. nem más területen. Arról van szó, hogy csak olyan dolgot bízunk rájuk, amit. Csak olyan dolgot bízunk rájuk, aminek a teljesülésétől nem függ az ő személyes egzisztenciája. Érthető ez? Az ő személyes egzisztenciája az nem függ attól, hogy amit csinál, amit dolgozik, azt hogyan teljesít. Nem Szerintem. tud visszahatni rá. Eltűrné egy csiopata, vagy nem tenne meg? Nem tűrné el! Jaj, te megijedtünk mi társadalom, hogy a ciopata nem tűrné el! És akkor mi történett? Uszokna a csiopata, vagy mit csinálna? Jaj, nem, nem enné meg a vacsoráját! Jaj, ne, jaj hú, nem azt mondja, hogy nem tűrné el! Hát azt mondja, a CT vizsgálat már három éves korában mondaná, baszd hogy milyen CT vizsgálat, milyen lelent! Faszak, nem tűrné el! Úrra jó! Most nem próbálnának valamit kitalálni, hogy... A pszichopaták valamit így, így együtt kitalálnának, nem ének ilyen, valószínűleg, valószínűleg a pszichopatákkal azután is számolni kell. Valószínűleg a pszichopatákkal azután is számolni kell. Valamit erre lépnének mérteszi. Lehet, hogy... Meg kéne, hogy találja az élet szépségét abban, hogy villatvizsgálóban dolgozik bassza. <gül> ha ennek újra új galaxisokat felfedez. És ha nem fedezi fel, ő akkor sem ízébe az, meg akkor sincs semmi baj. Tehát, így nem tud ártani így a világnak. Tehát, maximum nem fedez fel néhány galaxis -t. És akkor kibaszott velünk. <gül> Mondjuk ennyit, ennyi, ennyi, nem? Ez így, így példányos, nem? És akkor így kijelenti magát. Milyenne <gül> akkor, hogyha inkább bizonyos erkölcsi feltételeknek kellene megfelelni ahhoz, hogy vezető pozícióba kerül? Hát ebben ők a legjobb! Sziasztok hát most ebben ők a legjobb! Hát most is ez van! Erkölcsi felelni, és mindegyik ne megfelelnek azonnal! Nézzük, utána a múltjuknak, a kifogással neked kezdeti több pszichopaták voltak, ők nem hibáztak sehol. Nézzük be az erkölcsöt. Tessék, bazd meg. Itt van, szigorú erkölcs. Ebben, ebben a világban nem még nem jutottak előre soha, valóban. Van egyébként egy remek fél a szárvás Ott hogy szűrik ki a fizéket? Androidokat? A replikásokat? Hogy nincsenek emberi érzelmei, érted? Ő a így van. Aztán még a filmbe kiderül, hogy nem teljesen így van, de az az már más. Hogy kérdez. még ők sem teljesen. Még ők sem teljesen. Jó, de, de ez az apám! Tudom, hogy még van benned valami jó! Állj a sötét oldalra! Apám, én tudom, hogy még van benned valami jó! És ez tulajdonképpen erről szól, ez, ez, ez, ez arról szól, hogy romlott, vagy sötét. Ami sötét, az igazán nem lehet romlott. Meg ami fényes, az sem lehet roblok, A Dart az a volt, nem bolcsön. Azért tudott. Azért tudta megmenteni a házít. Hát igen, azért állt vissza a végén. Ja, ja. De egyébként a csillagok háborújában nem is nagyon van pszichotem. No? Oh, oh, oh. Nekem az izé volt a legszép a jaba. Jó az abszolúta művésztó. Jó az abszolút az a viklék, az volt ez a Dark Maul. Az annyira viklék volt, az meg az egy ilyen az, az, az, az, az intelligenciájában rendelkezhetett azért? Az amit az, az, az, az, az, az, az nem írtak túl sok dialógus, ugye? Azért nem gondolja, hogy a apám rosszul ébredtem ma. Ja, azt nézem, hogy így, olyan, ne, olyan nehéz a szíved. És mi van akkor, amikor a pszichopaták filozofának? Én te hoztam most Friedrich Kicsit. Fölolvasok tőle pár passzust, ugye annyit tofásztunk már dicsérről, Csak most kezdjél itt izéni, mert... Nem, ez a túl, túl jón és rosszon című szöveg, már a címválasztás nagyon, nagyon és és a és nem témakörben. Az az úgy úgy, úgy, a, a túl jón és rossz a pszichopata úgy, úgy említi a jó, jót és rosszat, hogy ő túl van és rosszan, érted? Az ő számára, meg a többi ember számára ez egy ilyen rabiga volt, ami így visszahúzta őt a földre, van szó, Arról, hogy a másik ember fájdalma a neknek, és, és, ö... és ő azt mondja, hogy ő túl. Tehát, hogy ez egy, ez egy megszabadulás. Az utolsó fejezetnek az a címe, hogy mi az előkelő. És ő az előkelőségről ír, mint szellemi kvalitásról. Azt mondja, hogy az előkelő kaszt kezdetben mindig a barbárok kasztja volt, túlerejük mindenek előtt, nem a fizikai erőben állt, hanem a lelkiben. Egészebb emberek voltak, ami minden fokon annyit is jelent egyben, hogy egészebb bestiák. És akkor most önképpen kifejti, hogy mi az ő morálja. Azt mondja, kölcsönösen tartózkodni a bántástól, az erőszaktól, a kizsákmányolástól, a saját akaratot a másik évvel sorba helyezni, ez egy bizonyos durva értelemben lehet indivíduumok között jó erkölcsé, ha feltételekhez adottak. Mihelyt azonban ezt az elvet tágabban akarják értelmezni, egyenesen, mint a társadalom alapelvét, nyomban annak fog bizonyulni, ami. Az élet tagadásának akarata, a felbomlás és a hanyatlás elve. Tehát ugye az együttérzés meg a többi. Itt az alapokig leásva kell gondolkodnunk és el kell hárítanunk minden érzékeny gyengeséget. Az élet lényegileg, a lényegileg kiemelve az idegennek és a gyengébnek a kisajátítása, megsebzése, leigázása, alávetés, keménység, a saját formák rákényszerítése, bekebelezés és legalábbis, is kizsákmányolás. De hát miért használjuk mindig éppen azokat a szavakat, amelyeket ősidők óta a rágalmazó szándék formál? Annak a testnek is, amelyen belül, mint az előbb feltételeztük, az egyesek egyenlőként bánnak egymással, ez történik minden egészséges arisztokráciában, feltéve, hogy eleven és nem elhalóban lévő test, mindazt el kell más testek ellen követnie, amelytől a belül elhelyezkedő egyesek egymással szemben megtartóztatják magukat. A hatalom megtestesült akarása kell legyen, növekedni fog akarni, terjeszkedni, túlsúlyra vergődni, nem valamiféle moralitásból vagy immoralitásból, hanem mert él, és az élet éppen maga a hatalom akarása. Az európaiak közös tudata azonban egyetlen pontosan idegenkedőbb az okítással szemben, mint mi. Ma mindenfelé egy tudományos jelmezekben is a társadalom olyan, eljövendő állapotairól, képzeleknek, amelyekről hiányozni őt a kizsákmányoló jelle. Az én fülemnek ez úgy mint mintha egy olyan élet feltalálását ígérné, mely minden organikus funkciótól tartózkodni fog. A kizsákmányolás nem a megromlott vagy tökéletlen és primitív társadalom sajátja. Az elevenség lényegéhez tartozik, mint organikus alapfunkció, a hatalom tulajdonképpeni akarásának folyamánya, amely éppen az élet akarása. Tehát ez a, ezek egyébként elég nyílt szavak, elég nyílt szavak, és ő megkülönböztet két... Hát ez ilyen antikrisztusi írat! Megkülönböztet kétféle morált, az úrmorált és a rabszolgamorált. Az úrmorál az a, a lelkiismeretlenség, és akkor a... Az előkelő ember tiszteli önmagában a hatalommal bírót, és azt is, akinek önmaga fölött van hatalma, aki ért a beszédhez hallgatása, stb, stb. Aki kemény, keménység, nem együttérzésre termet, kemény a szíve, tehát hogy ez, ez, ez az úr morál. de mit ír a rabszolga morálról? Ez kurva érdekes. Azt mondja Nietzsche, hogy, hogy másként áll a helyzet a morál másik típusával a rabszolga marálról. Ha megerőszakoltak, elnyomottak szenvedők, szolgasorsúak, magukban bizonytalanak és megpáradtak, moralizálnak. Mi lesz a megegyező az ő morális értékeléseiten? Valószínűleg kifejezésre fog jutni valamiféle pessimista gyanakvás az ember egész helyzetével szemben, talán az ember elítélése helyzetével egyetemben. A rabszolga pillantása kedvezőtlen a hatalmasok erényei iránt. Skepsis és bizonytalanság ül benne, a bizonytalanság, kifinomultsága mind a jóval szemben, amit ott tisztelnek, rá szeretné magát beszélni, hogy a boldogság még ott sem valódi. Viszont előhúznak és fényben füröztenek olyan tulajdonságokat, amelyek arra szolgálnak, hogy a szenvedőknek könnyítsenek a létezésen, itt megkapja a tiszteletet a részvét, a szívesen segítőkéz, a meleg a türelem, a szorgalom, az alázat, a, szívé, a szívélyesség. Mert itt ezek a leghasznosabb tulajdonságok csak nem az egyedüli eszközök kibírni a létezés nyomását. Ez az a fészek, amely a jó és gonosz hírhet ellentétét szülte. mert hogy nincs Ezért. És a gonoszba érzékelik be a hatalmat és a veszélyességet, egy bizonyos félelmetességet, finomságot és erőt, amely a megvetést nem ébresztik föl. Tehát a rabszolga szerint, tehát a rossz félelmet kelt. Az Úr szerint éppen a jó az, ami félelmet kelt, és akar kelteni, míg a rossz embert megbetendőként értékel. egy tanatti Krisztusi. Tehát itt pont az ellenkezőjéről van szó amit Jézus mondta. Jézus egy rabszolgamorált hozott. Abszolút. Hát ő úgy is tartja a Jézus hozta a rabszolgamorált. Csak furra érted, hogy ez a csávó mekkora hatást tett a 20. századra. Meg is lehet nézni a 20. századot. Ja, és akkor még egy, még egy pár szót állítsük arról, hogy Nietzsche hogy is halt meg. Nem halt, meg. nem, nem, nem. Hogy... szelleme venni él örökké. De De ha ízére gondolsz a lovas cuccra, mi? Nem, a Torinoi a lóra. Már nem a Tarbéla filmre, gondolom arról utal egyébként a filmcím, hanem az a hírhett eset, amikor Torinoban így se látott, hogy részekkocsisok agyonvertek egy lovat, és akkor izé zokogva ráborult, és akkor ilyen izé, ilyen ölelgett ott a lovat, és úgy kellett onnan és akkor utána ilyen gyógykezelésnek is vetették alá. Tehát a csávóval valami kurvára nem volt rendben. És egy vérbajos volt. És minden nő utálta. Tehát a nőknél kibaszott sikertelen volt. Tehát ez tudni, levő. Ja, egyébként a nővérének a gyámság alatt halt meg. Tehát ilyen rettenetesen. Ö, szörnyű körülmények között, tehát ilyen tíz évig ilyen kvázi házi őrizet a családja révél. Tudjátok, vannak ezek az ilyen erőszakos családtabok, ez a gyógykezellek és, iszél, és jön, Egyébként azt tudjátok ugye, hogy Nietzsche, az nem csak Hitlerre tett hatást, hanem olyan figurákra is, mint Adi Endre, Gorky, tehát ilyen nagyon furcsa, tehát ilyen humanistákra is, tehát ami, ami nagyon furcsa számomra, bár nyilvánvaló, hogy de ki inkább a, a költői műveit olvasták. A kereszténységet egyébként ő mindig világéletébe ekészte, és az egyik utolsó munkájának is az a cím, hogy az Antikrisztus, a kereszténység elátkozása. Ez az, az a cím. Tehát ő egyet egyébként egy ilyen antitrofétaként apostrofálta. Azt írja a Csávó az egyik helyem, csak most nem találom, hogy ők mennyire Mennyire elkápráztatja az Ó Hogy az Ó még a hindu még más ilyen régi kultúráknak a szövegei sem mérhetők? Hogy ott az ember mekkora hatalmas volt, és milyen-milyen tökéletes? Hogy micsoda szózatok vannak benne, és mekkora kurva nagy mű az az Gondolom azért, mert ugye az Ó az egy ilyen kegyetlen bosszúálló Istennek az egész álmokfutásáról szól, és azt mondja, hogy, és ehhez hozzápasszintották hozzá a, a, az Új Testamentumot, mint e, azt mondja ezt a kis ilyen rokokós, e, e, ilyen gyenge alkotást. Ez teljesen olyan, mint amikor a hatalmas Ázsiának, tulajdonképpen Európa, ez kis cizellárt Európa, ez egy ilyen, ilyen kiugró félszigetszerűsége. És azt mondja, hogy még azt, hogy ezt az egészet, a nagyszerű újtestamentumhoz passzintani a, a, a szar újtestamentumot, ezt úgy eladni, mint Bibliát, mint a könyvek könyvét, mint a legnagyobb könyvet, ez egy hallatlan merénylet az emberi szellemben szemben. És tudni lenni egyébként, hogy noha ő a nácizmusnak volt a, egyik előfutára, Maguk a nácik is szerették nincsét, tehát őt be akarták tenni a, a nemzeti szocializmus előfú, nagy előfutárainak a panteonjába, Nietzsche nem volt antiszemita. Ő a bestiát egyébként a, a zsidóságot is látta. Ez még pozitív értelemben. Tehát volt neki egy ilyen jó.. Nem volt itt, nem hallottál, hogy az ó Testamentumot imádta és a legnagyszerűbb szellemi alkotásnak tartott, az új testamentumot egy kis rokokós szarnak, amit oda vigigyeztettek érted a hozzá. Tehát hogy. Ugye a sátán zsinabúkája, hogyha hát, most itt ilyen antiszent a diskurzusban akarnék szövegelni, ami egyébként tőlem mindig is távol árt. A... Elhatárolódom én is. Veled együtt. Tőle. És... Én... és... Én... A faszt akartam mondani a. Nem ez a Az lényeg, elhatárolódás a lényeg, bassz meg, mind a kettőn elhatárolódunk. Várja, még bicséről valamit. Ja igen! Hogy, hogy az Übermensch, ahogy ő nevezte, a szőke bestia, ezt később félreértelmezték, mert a szőke bestia nem az ária fajt jelentette ő egyeket, utálta a németeknek, buglis bukok vartott őket, ezért ment Svájzban. Hanem ez egy ilyen metaforikus kifejezés. Az ő egyik kedvenc történelmi figurája, aki be meglátta ezt, a Cezáre borcsa volt. Cezáre Borgia, nem tudom, ugye valaki kicsoda volt, hatodik Sándor Pápának a, a fia, és egy ilyen, hát egy ilyen kalandor vérfertőző, gyilkos zsarnok, aki semmilyen eszköztől nem uh, riadt vissza, róla írta uh, Machiavelli a Fejedelem című művet, ugye a Machiavellizm is nyilván hallottatok, és uh, vérfertőző kapcsolatba a testvérével, a méregkeverő, a Lukrécia meg ilyen, ilyen érdekes csávó volt, és, és, és, és Nietzsche benne látta azt, azt az igazi ragadozó természetű ember. Most ebben az egész filozófiában van egy, van egy kurva érdekes dolog, hogy miért van az viszont, és ilyen értelemben valahol Nietzsche közelebb járám a szomorú, számunkra kevésvé tetszetős igazsághoz, hogy a ragadozó, az nekünk mindig jobban imponál. És még a szimbólumainkban is az, hogy milyen állatok vannak a címerpajzsokon például. Jó, van báránynak meg a kereszténységben. De miért a ragadozó az, ami imponál, érted? Ráadásul az etológusok kimutatták, hogy a ragadozó intelligensebb áll, mint a préda. Predátor intelligensebb a kísérletek szerint, mint a préda, mert hogy a predator az... És mint az alien. Hogy? Az meg elmegyek a picsábom. Ez a forma. Én tartom a tudományos előadást, nem szép dolgokat A predátor az koncentrál, tehát egyenesen előre néz, ahogy keresi az áldozatot, az a, a, a predátoroknak a, mindig akár madár, akár emlős, megfigyelhető, hogy a szeme itt előre van. A koncentrációja. A, Azért van elő a szeme, azért van a szeme, mert 3D-ben kell látnia, és ahhoz mind a két szemével egyszerre kell ráni, nézni valamire. Ja, ja, ja, de várj, milyen lehet van, a... Azért van szembe, mert ha csak így tud 3D-ben látni. De hogy a prédának, annak meg oldalt van a szeme, hogy... Hár, hogy, Na, hogy ő nem kell, kell 3D-ben látni, ő pásztáz. Igen, 180-kompos pásztáz, hogy hol van a ragadozó, jel tudjon hogy A ragadozó, az viszont meg 3D-ben kell, hogy elhelyezzen téged, mert ő neki fel kell mérnie a távolságon hogy neki a, a, a, a, a, az áldozatnak viszont csak az irányt kell tudnia, és, a, és, a, és, és magát a ragadozót látni, és az ellenkező irányba futni, mint a keks. És miért jött a keks? A, a bacska, nagyon messze van, a az macska az már A macska itt az egérnél. <tos> tehát, hogy a kísérletek kiutatták, hogy a. a, a az így van a három débe koncentráló ragadozó. És a, a kutya a a bastánál egyébként. Azt e, tudni kell, hogy a kutya például, tehát, hogy az. Tehát mind a kettő ragadozó van. Igen, mind a kettő ragadozó, de hát azért Jó, hát a tragédia Hát lehet látni, hogy így kidomináld itt. Ki. Mondjuk az oroszlán az kell, hogy a kutyát. <gül> Ez is így érdemes úgy kiválasztani, hogy a, a, a, a macskával kell, hogy a kutyának az oroszlánt a legnagyobb Az elefánt az a legdávabb az egyértelmű képzeli magát. Hát lehet, hogy okos, csak ő azt képzeli, hogy ő egy ekkora náncsáló. Tehát, hogy az a baj vele. Tehát, hogy és... ő Okos, és képzelhető képes arra, tehát az. A, a, az elefántok például kurva jó stratégiát alakított ki. az elefántot, hogy a nem nem, majd elmondod a Na, az a lényeg ebbe az egész Predator versus Preda hogy az etológusok mondják, hogy annyira hülyék vagyunk, hogy magasabb rendű intelligenciákkal akarunk találkozni. Tehát, ha máshol kialakul az élet, akkor valószínű, mindenhol a predátorokból lesznek baz meg a ízék, az intelligens civilizációt csináló lények, és körülbelül nekünk egy magasabb rendű civilizációval való találkozásunk az úgy végződhet könnyen, mint az indiánoknak baz meg a fehérekkel. Ja, hiszen ők is a gazdodok esznek, és vélhető nagyobb a halószűsége, hogy ők jutnak el hozzájuk. Legalábbis jelenlegi helyzetünkben kiindul, amit mi ő hozzájuk. De lehet egyébként, hogy az Úristen azért teremtette ilyenre a világényitámat, hogy még a legközelebbi naprendszer is, az meg két és fél fél érde, hogy nagyon messze vagyunk egymástól, ergo nem öljük le egymásukba. Jaj, jó, igen. De a, a, a lényeg az elefántnál tartotta, hogy az elefánt az azért ilyen nagy, mert az egy stratégia arra, hogy meg egy a lófot, mert a, a, a zsiráf az úgy hozzá a lophoz, hogy hát... Megpróbálom elérni. De elfájt meg úgy, hogy így átkidöntöm a bárabazgást. Nem a kép? Ez a képére hozzáállás igazad. ott hibázik, hogy ez egy ilyen régi közkeletű elmélet, a siráfnak azért volt. Tudjuk, hogy nem azért, de az egy evolúciós stratégia akkor is, hogyha nem volt az az egy siráf, amelyik azt mondta, hogy nagy ujtogató, hát nagyobb lesz. Érjük, hogy ilyen nem áll a tudással, amelyen legfagyagy a diráknak. Na, miért nem áll a faj. Azért, mert a, maga, a, a a nagyobb nyakú zsiráfot jutalmazta az evolúció, hiszen ő elérte az alacsonyabb ágakat, ezért nem. jobb esély elmaradt életben, és közösült a nősténnyel, és hozott létre egy olyan új második nemzedéket, amelyben a, nagy, a hosszabb nyakért ért felelőségén az nem. már... A... nem, nem így van, ez volt a régi elmélet, amit te mondtál, még <síns> <ez> az iskolában <síns> úgy tanultuk. ismeri az ujjat, várjál! Oh! Mi ah, ő, ő, ő az uralkodó, és te vagy a, a padaványa. Na mi az új, mondja? Az hívei karca. Így van, így van, így van. Tudnék, a kecske, hogy fassága az, mondják legújabban, hogy a, a, a zsirátnak azért lőtt meg a nyaka. Na, de úgy választódott ki, hogy elérje a, hogy a falom koronáját, amikor a kecske fölmászik például azok a területeken a fáradt, Tehát ez, ez nonsensz, nem de kell az a... egy evolúciós stratégia? Mindegy, a kecskének? Az elefántnak, a, a zsiráv a köztudott, a köztudott, köztudott, köztudott, hogy a az egyik legagresszívebb állat. És egymást ö, ütik a hímek a kurva hosszú nyakukkal. Hmm. Ez az, hát jó, mi te is ezt csinálod? Értem, tehát hogy akkor nálunk a, lezogad, a nyak az olyan, a olyan, mint a, olyan, mint a gimeknél, a gime a az agarcs. Így van, pontosan, pontosan. Ez Há. hát a szakmai Nos, én azt gondolom, hogy az egy különleges megfigyelés, hogy minden egyes betegséghez klinikailag hozzárendelhető valamilyen irányoltság, valamilyen szakra valamilyen ö, hivatás. Általában mondj egy... Figyelj, legyen az a játék, hogy ti mondtok egy betegséget, meg a fammal mondunk itt a színpadról nektek egy hivatást, ami ahhoz szarkozik. Na, Olyan. az például, hogy festészet. A skizofrénia az festés? Hát szerintem a filozófiát mindenre lehet mondani. <gül> szerintem meg a skizofrénia az meg ilyen, hát leginkább a festészet, azt kell, hogy mondjam, képzőművészet. Az a, a világa skizofrénia. De, de, de közben meg, ha mondjuk kassákot veszük alapul, akkor nem merem azt mondani, hogy itt Hát ő is festő volt, már a, a és hát, ra rajz Rajzolós, meg költő, meg író. Jó, hát szerintem szörnyű, de, de, de értjük a skizofrén. Hogy mondjam, hogy mindenféle ilyen, az az igazság, hogy mindenféle művészetben, ha valaki kell hogy mondja, valaki nem lehet művész, anélkül, hogy valamennyire ne legyen skizofréne. Csak ha olyan szélhámos, mint az ezzel, volt, hogy én, Hogy mondjam, valamennyire skizofrénnek kell lennie, a, lenned az a rész, ami átlás oda. Szó szóval arról, hogy break on through to the other side. Tudod? Hát, hogy hogy kiviszi át a szerelmet a túlsó partra, stb. Tehát, hogy így kell, hogy legyen benne egy, egy, egy részpszichopata, és, és ez nem elég, mert ettől még, még gubiszobában is végezheted, hanem hogy emellett magasan kell, hogy funkcionáljál valamilyen területen. Mondjuk jól kell, hogy legyen a rajzkészséged, vagy kézügyességed, vagy mondjuk jól kell, hogy értsél a nyelvhez. Vagy valami más. Tehát, hogy így valamilyen, valamilyen szintet tehát hogy ki tud ezt fejezni. Mert hogyha nem tudod kifejezni, akkor van baj, mert akkor nem funkcionálsz, és akkor bevisznek, és akkor be, leszedálnak és bent tartanak. De azt gondolom, hogy például mindenféle művészi irány az a skizofréneknek, ez hát, egy kurva nagy indulnak, tehát úgy ahogyan a céges hierarchiában a pszichopaták, ugye a művészetben a schizofrének, hát nem ér bazmeg, meg, hát te schizofrén vagy. Hát ugyanolyan, hogy nem ér, folyamatosan bazd meg másfél, ízé, másfél hofban, hofbanon vagy. Tehát mondjuk így másfél hofban van benned alapból, hogy felkezd kell. Mert hozzászokik az ember, hogy kicsi gyerekkorától kezdve kapja ez, pont erről szól az, hogy valaki művész. Hogy így a, gyakorlatilag hozzánősz nő az állapothoz, és megtanulod kifejezni, azt, amit kapsz, azt, ami, azt, ami onnan átjön, érted? ez egy ugyan de ugyanaz, de az történik. Kommunikáció, nem, dolgok ez az agyadban, Hát az attól függ, hogy, az attól függ, hogy milyen, milyen, milyen skizofrénia, a skizofrénia is olyan, hogy rengetve, hogy, hogy, hogy ez egy skála, tehát a skizofrénia az egy ugyanolyan skála, mint az összes többi nullához. Százofrénia az, hogyha valaki 35-re skizofrén és jó a képzőgessége, az nagyon nagy előnyel indulva az meg az, a, a, a ne, Nem azt mondom, hogy a, hogy a, a képzőművészeti vagy az iparművészeti főiskolán, mert De ott nem, nem. De mondjuk a, a, a festészet, ö, hogy mondjam, a festészet, hogyha van ilyen pálya, hogy így a, az utókor emlékezete a festészet, ott kurva nagy előnyel indul. Szerint, olyan, jó, olyan helyről, merít, itt, ahonnan egy vázinormális embernek. Buzsér miből lesz? Egyszer egy csaj megkérdezte tőlem, hogy az meg a robitól valami anyagot, Még régen, nem ti voltatok, meg csak ilyen kis 20 volt. De nem, neki az agya tehát neki a speedet az agya Tényleg Robi, te hogy Szé lettél ilyen? De szeretsz magadról beszélni mindig. De most miért analizáljuk Kicsim engem? Hát volt egy nap. De ezért? Hát te mondtad, hogy mondjanak lelki betegségeknek. Mondjuk a neurózis. A neurózis is olyan dolog, amivel az ember... De az túl általános, nem? A neurózis. Jó lehet, hogy kényszer neurózis. Hát azt, azt a tökéletes így ilyen... Bérszámfejtő lehet az emberhoz, meg készenni. Én ott azt találták ki! De én is megigazítom a rajtokat, mert megszámolom a villanyosztot. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, és ja. még se lettem bérszámfejtő. Nem lesz a kérdés, ingyen élő vagy. De ahhoz lazaság kell, mégis ja, ja, az De az meg van. Jó, jól az hogy az nem van. Kényszeres, kicsit, kényszeres, kicsit laza. Nekem a katonaságnál ment a stokizás. Tehát ezért az, az, az, az, többiek szoptak, mint az állat. Én olyan szép rendbe raktam, hogy fasza volt. Szóval, nekszek is azt kérem. Mindannyiunk alkoholista, édesapja akarsz lenni. Olyan szép ez. Ezért fizet a nikabaz meg. Szóval, szóval, hogy így minden betegséghez, ö, vagy, vagy én tényleg úgy gondolom egyébként, és ezzel szívesen vitatkozom bárkivel, én úgy gondolom, hogy a schizofrénia, az valójában egy lifelong elezsdép. Persze, úgy, hogy így most van ez a vicces bélyeg, ezt most bevesszük, és majd így, mit tudom én, mo most van szombat-dél, és majd népül majd iskola, meg minden, az majd nem addig, amit már vége lesz. Ez így egy, egy vidám, vidám élmény. Táblázatok különösség, akkor könyvet írni, elmebetegség, drogok, szakmák. És akkor ezt ilyen ez ja, asztrologiai asztrológiai hogy könnyebben megveszik, és akkor ezért, mert mindenkinek találja a maga karakter azért lapját. De ezek, ezek könyörűek ezek az analógiák, ne mondják nekem, hogy nem. Ezek kurva jók ez ezek az analógiák, amikor ezeket mondod meg, hát ilyenkor tapintod a létezésnek a mintázatát. Ilyenkor tapintod a teremtett világnak a, a, a textúráját. Hát, a, amikor ezeket az analógiákat megtalálod, és ezek egyértelműek. És tudod, hogy Honvas Béla Ez is folyamatosan az egész világ A mágiának Ez az a lényeg, a szimpátia dolgok között. A természeti jelenségek, az embertípusok, a lelkialkatók, a Na. csillagok, a fémek, a nem tudom mik között. És Pontosan. azt, hogy szimpátia, azt tudjátok mit jelent szó személy, szimpátia, együtt szenvedni. A dolgok együtt éreznek. Na, na, hát az, ami a skizofrén nem kétes. Csak ebbe a, a skizofrén nem is juthatta te. Jaj, a, a skizofrén a... sem mert ő meg kivel. Ő meg le van hasadva egyedül, ugyanúgy. Tehát egy bizonyos értelemben hasonló, csak más szinten. Tehát, hogy most a schizofrén együtt érez valamivel, az már olyan skizofrén, amelyik kicizik, kilát a fejéből. Hát az már kurva nagy dolog, hogyha már van egy olyan létező, akivel ő együtt ott már, Ott már olyan kapcsolat van, tehát ott már nem azt mondom, hogy ez már rögtön művész, de, az, de már jó esély, jó esélye van arra, hogy így elkerülje az árt A skizofrénia egy betegség, hogyha nem tud hallani. a vann? a hölcs, hogy nem egy kiváltságos állapot, jó, attól függ hol. Várjál, várjál, várjál, várjál, a skizofrénia, a skizofrénia... Várjál, várjál, várjál, mikor szenvednek, mikor szenvednek. Hogyha olyan alacsonyan, hogyha olyan alacsonyan funkcionálnak szociálisan, hogy a saját szenvedésüket, vagy a saját élményüket nem tudják közvetíteni, nem tudják átvinni, nem tudják leföldelni, nem tudják átvinni a fizikai világba, nem tudják festményi, verseskötetté tenni, nem tudják kifejezni, nem tudják átadni, akkor szenvednek, akkor kerülnek az ártosztályra, és azért szedálják le őket, hogy ne szenvedjenek annyira. Elveszik tőlük a gondolataikat. Hát... Hát azt de várjál, szétesett észlelés, vagy összeállt észlelés, attól függ, hogy honnan nézzük. Azért, de, de az ahol ő van, az azért szétesett észlelés, mert olyan olyan alap, funkcionál hogy, szociálisan, hogy azt a ott. OTP. Ér... De nem arról van, szó, de nem arról van szó, hogy nem tud logikai kapcsolatokat teremteni az hanem arról van szó, hogy olyan hogy hogy hogy hogy az Robi lehet, nem hogy sok várjál, már Matematikus, köszönjük, köszönjük. köszönjük. köszönjük. Ő képes csak létező dolgokkal foglalkozunk. A föld miatt foglalkozik? A pszichológus, köszönjük, tehát bölcsész. Értünk? Köszönjük az éjszeményedeket. Mi csak igazi szakemberekkel állunk szóba, tehát gyakorló. Gyakorló elmebeteggel, gyakorló pszichopata, gyakorló kizoprém, Beszélhet. Jó nem, felmerült ez a szakmai fasság, Jó, hagyjuk. A ja, azért az a meg szemben. a, az a, léseg, léseg, hogy, a az várjál, az szakmai passág. Szemtel, szakmai passág, szemtel, hogy beszélt, hogy... a, nem akarja a, és itt ült a szívgyógyásznő, és hallgatta egy órát keresztül, hogy mondja az aortát, meg nem tudom, hogy és, és fasságot beszélek, gyógyásznő. Aha. Olyan is volt, hogy rákérdeztem, és azt mondta, hogy nem. Ja, igen. igen büszke vagyok. Várjál, meg egy nicsét keresek. Na, mondd végig, nagyon meg. jó lenne. Szóval arról van szó, hogy jó azért nem tudják fejezni, mert jó a fogalmak mögé zuhant. Egy olyan helyre, ahol nem tudja megfeleltetni ezt a, ezt a fajta hozzárendelést, ami a fogalomalkotás és ami a, ami a nyelvet működteti. Még egy olyan helyen van, egy olyan helyre van bezárva, ahol ez a megfeleltetés, ez nem működik, nem funkcionál. Ezért mondom azt, vagy ezért fejezem ezt ki úgy, hogy ők nagyon alacsonyan, szociálisan, ami azt jelenti, hogy ki tudja fejezni a magáét, így el tudja mondani, nagyon alacsony szinten funkcionálnak. És ezért egyrészt szenvednek, mert nincs relációjuk, meg kívülről nem kapnak kapaszkodókat sem megerősítést, sem cáfolatot, hanem be vannak zárva gyakorlatilag a saját fejükbe, és ott pedig van egy olyan borzalom, amit nem tudnak elrendezni. Van egy olyan zavar, amit nem tudnak elrendezni. És folyamatosan csak tévképzetek, tévképzetek megfejtései is, csak tévképzetek lehetne. Mert tévképzetek olyan problémákat hoznak fel, amik ők dolgoznak, amiknek már a felvetése is egy tévedésen alapul. És gyakorlatilag kívülről nem tudsz bele nyúlni a rendszerbe, hogy segíts nekik, ezért el kell venni az összes gondolatot a picsába. És ez, ez a szedálás, meg hát így végső esetben ez a lobotómia, amit remélem, hogy most már nem nagyon végeznek így izé, nyugati világban, bár semmit se lehet kizárni. Tehát így igazából ez arról szól, hogy így akkor el kell venni a gondolatokat, hogyha ettől szenvednek. Mitől, mitől lesz valaki kizott. Ezt nem tudjuk, ezt vizsgáljuk. Genetikai faktora, az biztos, hogy van ez Vizsgáltak, komplet vérvonalakat vizsgáltak. Igazából erre nincsen ilyen egyértelmű leíró válasz jelenlegi tudomásunk szerint, hogy mitől lesz valaki skizofrén. Van genetikai faktora, viszont spontán gyógyulni tud például a skizofrénia. Tehát mi nem tudjuk gyógyítani a skizofréniát, de van olyan, hogy spontán elmúlik a skizofrénia. Tehát olyan viszont van, és nem tudjuk, hogy mitől. Elmúlnak a tünetek, és az illető meggyógyul de olyan is van, hogy kialakul, alakul, hogy addig itt semmilyen nem utalt rá, és 23-24, általában azt lehet mondani, hogy aki a 40, 40 körül, 41 évét elérte, az az már spontán nem lesz skizofrén. De ez is csak olyan, hogy igyzerűen egyszerűen vizsgáljuk a populációt, és így kilutatjuk belőle ezeket a mintázatokat. Ha jól tudom egyébként, ami a legérdekesebb, hogy a metaforákat nem tudják a skizofrének. Nem tudom, hogy ez igaz-e, én olvastam csak, nem tudják a skizofrének átvitt értelemben Értelmezni, vagy átvitt jelentésükben értelmezni, nem szó szerint. Tehát mit tudom én, meg a metaforikus, Zolkos vagy ki kijelentéseket. Ki, ki és ez tulajdonképpen olyan, mint a halott metaforák harumációja a, a, a reklámba, meg az ilyen Monty Python-szerű abszurd humorba. kiugrok egy üveg söré és akkor kiugrok az ablakon, meg tudjátok, dugó van a városba, és akkor kurva, meg parafadugók vannak ott. És állítólag ilyesmi a skizofrén. Kedobrinek például ő hallotta azt, hogy elhangzott az, hogy a, az ápolónő azt mondta a kizofén embernek, tehát ez benne van a Rita Epkínzón könyvben, ez egy ilyen népszerű példa, amit azoknak hozni. De ugye nem csak ezt az egy könyvet most. Nem. nem csak ezt az egy könyvet De. Jó, ahogy Hogy mondjam, nekem volt psziózisom, e tehát körülbelül van némi fogalmam arról. Most nem azért mondom adnak, hogy nekem volt neked mit van, bazd meg. ezért mondod. Szaros, szaros, van, bazd meg. Nekem meg psziózisom volt kecés. Nem, nem, nem így értettem, hogy így, így kávé tudom, hogy mi, milyen az az állapot. A pszichotikus állapot az, az egy ilyen fogalmi térből, fogalmi térből teljesen kizárt, kirekesztett állapot. Az, amikor az ember pszichotikus állapotban van, az azt jelenti, hogy a... Va, a valóságról való percepciója nem pusztán hamis, hanem az élmény azzal kapcsolatban, a megélés azzal kapcsolatban, hogy hamis a percepció, is hamis, azonnal megkérdejeleződik, azonnal megcáfolod. Hát így már a fejedben, és ez, ez két másodperc alatt zajlik le. Tehát két másodperc alatt azt, amit gondolsz a világról, azt megcáfolod és a cáfolatot is megcáfolod, és, az, és már nagyon-nagyon hamar az agyad így ledobja a láncot. Mert így ezt így nem, ezt így egyszerűen nem tudod így, így ilyen módon követni és, és, és visszazuhansz egy előtti állapotban, amiben rettenetesen szenvedsz, de nem, de nem tudod kifejezni magad és nem tudod ezeket az energiákat le, levezetni, ezért ezek az energiák így emésztik, emésztik az életedet. Így emésztik a létezésedet, a pillanataidat, ez ilyen szenvedés. Ezeket honnan Mert vele történt gaz, meg, ott mert, mert Igen, mert személyesen átéltem azért, azért, hogy? Saját élmény, ez, ez például saját élmény. Vannak olyan dolgok, akik hogy mondjam, ö, vannak olyan, mindenféle állapotban lehet ripezni a pszichopatának, a, a pszichopatához tartozó drog, az például a kokain. Nem azt mondom, hogy pszichopatát csinál. De nem véletlen, hogy a pszichopaták nagyon szeretik, meg azok nagyon szeretik, akiknek nagyon itt a pszichopat. Amerikában például van olyan bűcsákmény, hogy emberek dekokainozva ilyen fiatal, nem tudom én, 20 éves ilyen gyápi, gazdag srácok bebasznak, bekokainoznak, mint az állat elmennek és fölgyújtanak ilyen hajlintanokat. Ez a szombat program. De jó esetben a szombatesti mellett hogy ilyen egy Optimista vagyok, amikor azt mondom, hogy ez már egy ilyen nagyobb buli. A Brian de hogy valaki a sephelyes arcút, a Apacinoval. Szóval az teljesen egy ilyen csávó, tehát ott az a manus, az pszichopata, rendesen, és kokainista is. Az a legjobb rész, amikor több bekokainozol végül, azt mondja, hogy engem nem fog a és ráadásul szarrá Ezek bevonzák egymást, hogy mondjam, ezek az analógiák, ezek bevonzák egymást. Tehát a kokainista, az bevonza a kokain, és a kokain a kokainistát, hogy hogy értem a, a pszichopatát. Ezek a, hogy mondjam, ezek az entitások, ezek bevonzák egymást. És, és nem véletlen, hogy a, a Tony Montana az nem egy Jim Morrison volt, aki a sivatagban tagban LSD-zik a, a Dorsz többi tagjával, és így, így. És a sámánizmusról fantáziát. Oh. Hát nem véletlen. Tehát hogy így, ezek, hogy Más működik. És nem véletlen, hogy melyik genetikai hajlam, melyik átidószert volt be. Ezek nem véletlen. És állítom, hogy minden szinten így van az alkohollal, a marihuánával, a kávéval, a, akár a cigarettáig lemenően. Hogy ezek az analógiák működnek. Csak egy nagyon-nagyon bonyolult -nagyon szövet az ember élete és sorsa, mindaz, amit művel magával, és a genetikája, mindaz, amit az ősei művelnek vele. Na figyelj! Na szóval le. csak azért mondtam, bocsással, még megkérlet. Csak azért a vége kérdeztem azoknak. azt. Mi, akkor mi történik? Leomlik a színpad, vagy mi? Én nem, még a munkaidőnek időnek én óra lejár meg, eddig fizettek, sajnálom. Szó, szóval, csak azért mondtam, hogy, hogy felejtessünk meg munkaköröket, meg drogokat, meg betegségeket, pszichiátiai betegségeket, mert a pszichopátiáról akartunk beszélni. És a pszichopátia az az a, az az a betegség, Amihez nem egyfajta szakma tartozik, mert hogyha a szakmákat vizsgáljuk egymás mellett, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy vízszintesen helyezkedik el. És akkor mondjuk itt van, itt van a bérszámfejtő, ki mondjuk autista, vagy vagy neurotikus, akkor itt van a költő, aki neurotikus, meg és itt tovább így egymás mellett, és ilyen módon nem helyezhető el a pszichopata. Mert a pszichopata az mindegyik szakmában, akármelyik szakmát veszed, mindegyikben ott van, de mindegyikben a legfelső 5 on Tehát az igazgatói irodában ül. Vagy ő a, vagy ő a, a, a tábornok, vagy valami ilyesmi. Tehát hogy így legfelül van, így van. És nincsen olyan, hogy ő ezen a területen inkább. Tehát, hogy ő inkább a nem tudné a kereskedelmi szektorban, vagy ő inkább a szolgáltató szektorban. Fönt vagy ő ez inkább, a a, inkább a tudományban, vagy ő inkább a, a, a katonal, vagy ő inkább az állam, vagy ő inkább a piac, vagy ő, nincs, nincsenek ilyen, nincsenek ilyen. Bárhol van. Bárhol, hogy mindenhol feltűnik, és mindenhol a Fölső régiókban van. Ők vezetik a kvázi a világot. Most meg lehet nézni a világot, hogy milyen is, úgyhova hova tart. tart. No. Tehát az a kérdés, hogy ezt, ezt a működést szabad-e szabad fenntartani? Vagy pedig soroljuk be őket is az összes többi pszichológiai beteg, betegség mellé. Mert ők tudod, hogy miért ilyen kiváltságosak? Kizárólag azért, mert mi nem tudjuk őket diagnosztizálni. Mert ők nem jönnek el hozzánk, hogy doktor úr, azt hiszem, nagy baj van, nagyon szeretem kilótni az állatokat. Kérem segítsen. Ez <síns> így nem történik meg. Mert ha megtörténne, akkor őket ugyanúgy lehetne Lehetne velük ilyen módon számolni, de ők nem. Na, a, legtisztább, a legtisztább kifejezése. Ja, a psiopata az. Ez aki, ami, aki, jó, a világos, Robi. Most az olvassam el egy részt, aztán, aztán kommentálom. Micsétől. Pontosan. Nincs. Egy rendkívüli, sok évszázados romlásnak tartja azt, hogy az arisztokrácia feladta a privilégiumait. Azt mondja, és ezt betegesnek tartja. Azt mondja, a jó és egészséges arisztokrácia lényege azonban, Nincs. hogy nem az akár a királyság, akár a közfüggvényének, hanem annak értelmének és a legmagasabb igazolásának érzi magát, hogy ezért jó lelkismerettel fogadja el számtalan ember áldozatát, akiket ő érette el tökéletlen emberekké, rabszolgákká, szerszámokká alacsonyítani és zűleszteni. A jó arisztokrácia alapgondolata az kell, hogy legyen, hogy a társadalomnak nem szabad a társadalomért léteznie, csak mint alapzat és váz, amelyen lények kiválogatott fajtája a maga magasabb feladatához, és egyáltalán egy magasabb fajta léthez felemelkedik. Ahhoz a napsóvár jádai növényhez hasonlóan, amely a töltfát oly hosszan és oly gyakran öleli karjaival magához, még végül magasan fölötte, de rátámaszkodva, a szabad ég alatt bonthatja ki koronáját és hivalkodhat boldogságával. Tehát nincs azt mondja, az igazi jó arisztokrácia az önmagáját létezik, mm. és a társadalmat eszközként tartja azért, hogy ő maga prosperáljon. Tehát nem szolgálatot végez akár a királyságért, akár a társadalomért, hanem a, hanem a társadalom az eszköz arra, érted öncélúan, hogy az arisztokrácia jól érezze magát. Az a, az a közös abban, amit a NICS állít, és abban, amit én gondolok, hogy a népfelség, az tényleg egy szörnyű dolog. De nem igaz, hogy a, hogy a pszichopatáknál lenne a jó helyen a hatalom, ellentétben a tömegekkel. A tömegeknél valóban rossz helyen van, de azért ne adjuk át a pszichopatáknak. Tehát azért engedtessék meg, hogy legyen itt egy harmadik versenyző, az pedig a ...civilizált emberiség, amelyik euh, élni és élni hagyni akar. De miért mi, ők, ők nem játszanak, ők nincsenek ott a kibazott pókerasztal mellett? Ők, ő, ő, őket, nem, őket nem kérdezzük, hogy vagy a pszichopatáknál van a hatalom, vagy pedig az út a, a, a, ...a szalacsi Sándor, tehát hogy vagy szalacsi Sándor, vagy pedig, jaja, jaja, vagy pedig gyursány. Tehát hogy ez a két lehetőség van. Tessék választani! Ja jó, hát ez egy hatalmas a... szövetség. Ez, ez nagyon pontos, amit a fiatal ember mond. De egy hatalmas szövetség. Tehát valójában mi civilizáltan beliség egy harapófogóba kerültük, alulról és fölülről. A legfölül álló pszichopaták szövetséget kötöttek a legalul elhelyezkedő sötét tömegekkel. Annyira legalul, szövetség... Mert az egy vastag középen. és az, a volt, a nem, uh, ne, az ne, nem nem nem emberi is. Most igaz. Mi hogy nem vagyoni, adni, a kispolgárság volt, aki a hatalomra. Nem nem nem és a kispolgárság A kispolgárság nem a legalsó. Ez ez igaz. Ez igaz. Meg az is igaz, hogy az egész proletariátus soha nem sikerült átállítani. Tehát, hogy a, a, a szociáldemokraták Magyarországon például mindig erősebbek voltak, mint a kommunisták, akárhányszor csak ilyen izé szabad választásokat hagytak rendezni, vagy így. De így a kommunisták bizonyultak erősebbnek, nem. Jó, az jó, nem azon a pályán. De jó, de nem azon a pályán. Tehát azon a pályán bizonyultak a kommunisták erősebbnek, ahol sakban úgy győzlek le, hogy a királynővel pofán paszták. <tos> <tos> az a, a sam. Oszt jobbak voltak a kommunisták. Ez az a sapjátsz, amiben jobbak voltak, ja, ki végül valóban a király nőjével, az egyszerűen nem el. Na hát Ámen, ez volt az apu azért is. Ó, men. Köszönjük. köszönjük, Köszönjük, köszönjük.